Bon dia. El programa d'avui es va enregistrar el passat diumenge dia 1 de desembre en els estudis de Mataró Ràdio, amb el grup de Vilassar de Mar Barcarola. Comencem. Quan el vent de la nyurança bufi fred el teu cor i s'engruni l'esperança fent possins la teva sort A partir d'aquest moment, escolteu a Ràdio Palafrugell i Mataró Ràdio la xefla, habaneres i cant de taverna. Escolteu-lo cada diumenge de 10 a 11 del matí a Ràdio Palafrugell i' una a dus del migdia a Mataró Ràdio La xefla, un programa de Lluís Armengol. Vol volades i aquelles tonades dels avantpassats. Comença, So la festa no hi falta ningú. A costa di noi que tota la coll. Bon dia. Un diumenge més que us parla Lluïís Armmengol us presenta una nova edició de La Checla avaneres i Cans de Taverna. El grup de Veneres Barcarola, un grup que neix a l'any 1993 a Vilassar de Mar, fruit de la unió de diversos músics i cantaires experimentats en el món de la Venera des del 1982. Els components actuals del grup són el Jordi Plans, a l'acordió i la direcció musical, Àngels Roca, veu i guitarra, eh, Joan Borrell, veu i Matias Carles, veu i bé, estan aquí. Avui per això només en tenim dos d'aquests components. Tenim en el Jordi Plans i tenim l'Àngels Roca. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Bon, Hola, bon dia. Encantats També tenim amb nosaltres, aquí al meu costat, a la La Irene, la Irene López, eh, col·laboradora indispensable de, de tot sí, lo que és el, el món de, que envolta la xefla, perquè sense ella no sortiria res a les xarxes, eh? Doncs la tenim aquí també amb nosaltres, que també estarà amb el programa en directe en aquí. Moltes gràcies, Juís, i gràcies per confiar una vegada més en mi, amb tota la tasca de les habaneres, de les xarxes socials, etc etc i gràcies al grup Barcarola per estar un diumenge en directe amb nosaltres. Ah, gràcies a vosaltres. Vinga, comencem, doncs. Uh, a veure, els quatre components del grup sou inici iniciadors d'aquest grup de veneres o hi ha hagut canvis pel mig? Bé, jo abans, abans de tot també vull donar-vos les gràcies Lluís, Irene, doncs, que, que, que, que hagueu convidat al grup Barcarola doncs, a Sant Aquí i, i doncs bé, el, en, en Joan en Joan eh, sí que és un membre que està des del començament i en Matías no, en Matías eh, fa, fa menys temps, fa 4 o 5 anyets, sí eh, que sí, Àngels. Sí, uns 5 anys, sí. I, però sí, normalment, eh, les persones del Barcarola normalment sempre portem molts anys, i, aquest, i amb en Joan sí, sí, des de l'inici que estem amb ell. El Matías, ja que digui, Lluís, que va ser a través del nostre anunci, que va entrar en el grup Barcarola. Cep. i sempre m'ho molt agraït perquè el vam promocionar i tal, i el grup Barcarola el va és agafar, veritat, o sigui veritat, que sí. Matías Carles, contenta de que segueixis amb el grup Barcarola i que tantes vegades m'ho has agraït. Sí, o sigui que... sí, i nosaltres també, a vosaltres perquè estem molt contents amb ell és, un, és una gran veu i estem sí, molt sí, contents amb ell. una gran persona. D'alguna manera veritat. és la nostra feina, no? Sí. O si sigui, ens demanen qualsevol ajuda que es pugui fer, doncs és col·laborar Clar. amb els grups, que per això, per això estem. Eh... Uh... També hem de dir que avui també parlarem, a part de parlar una miqueta, doncs, del, del general, del grup, del que fa, del que deixa de fer, del que fet i del que vol fer, també parlarem de l'últim CD que van enregistrar, que sí. va fer el capvespre Mariner. I sobre això jo us diria, per què aquest títol, Cap Vespre Mariner? Costa de trobar un... un, un costa molt d'inspirar-te amb algun títol, perquè dius, ara quin títol hi posarem aquí? I aleshores se'ns va acudir que hi ha cançons que t'aboquen una miqueta aquelles vetllades mm, marineres que estàs cantant i que, i que et recorden durant l'any, no? Et recorden aquell moment que has estat mm, molt a gust, no? Sentint unes amanetes amb la gent... I i cantant, i aleshores vam dir, doncs, és com una mica abocar aquell capvespre mariner que vas estar cantant amb aquell lloc, no? Ja, yeah. i llavors d'aquí al capvespre mariner. D'aquí aquest és en aquest cas, per dir-ho d'una manera, no és que hagués costat molt trobar-lo, no? Perquè si... En aquest cas és allò que dius, va, quin, quin, quin títol sí, hi posarem, no? Sí, sí. Sempre fas una mica de, de, de pluja d'idees sí. entre tots, i al final vam dir, mira, doncs aquest podria estar bé, no? Capvespre mariner. Capvespre mariner. Molt bé. I ara veu d'editar sí. aquest CD, fa quatre dies, eh? mm. està encara una mica tevi. Sí, eh? sí. Amb <laughs> què esteu treballant ara? Amb què treballa el grup Barcarol ara? Um, nosaltres, uh, com, com cada temporada, quan, quan arriba més te la temporada d'hivern, el que ens agrada, evidentment, és fer, és fer temes nous. I el que ens agradaria aquest any és, és també fer algun tema propi. Potser inclús el presentem en el, algun concurs d'aquests que es fan aquí a Catalunya, i ens agradaria això, a part de fer, de fer versions de, de temes d'altres autors, potser, potser ens atrevirem nosaltres a fer alguna coseta nostra. Això sí. és interessant, sí. sempre, que els grups facin coses de collita pròpia sí. i aneu a, a algun concurs sí. i, sobretot, el guanyeu. Què és lo interessant? Això, això. intentarem. Intentarem sí. tot el que puguem sí. en guanyar-lo. Eh? si també. no, mira. Això és allò que diuen, no? Que sí. l'important és participar. Això, sí, participarem. No? I, home, si es guanya, eh, ja, ja no. és la pera, no? Si sí, guanya... sí, oh, si guanyem si, serà fantàstic. Agafa, sí, ja quan l'estàs formant estàs intuint que el guanyaràs, ja vas més predisposat a guanyar-lo. Sí, doncs <ríe> ah, nosaltres en, en, ens, ens predisposarem a guanyar-lo. Sí. Ah, no. ja... En realitat, un dels temes que després segurament escoltarem en el CD és un tema que es va presentar en un concurs. Uh -huh. No va guanyar finalment, però aquí va quedar el tema. I a resultes d'això, després en parlarem, nosaltres sí. el vam agafar i aquí està. És a dir, I que aquesta. guanyi no guanyi, la L'Havanera sempre surt guanyant. Tant, doncs ja hi arribarem. Ara comencem. Començarem escoltant una peça i, per lo que veig, escoltarem la primera cançó que hi ha en aquest, en aquest nou enregistrament, en aquest enregistrament de, de Cap Vespre Mariner. I crec que és la cançó que normalment, com feu un, un, un concert en directe, també és la primera que comenceu, no? Sempre comencem amb un balset mariner. I normalment sempre és aquest mateix, el Sirena I a, de Begú. Sí, i aquesta temporada, és que clar, cada temporada anem variant una mica, no variant. i aquesta temporada, doncs, és Sirena de Begú. Sirena de Begú. Sí. Sí. Doncs vinga, escoltem Sirena de Begú. Quan la calor del matí tornava el sorra de plata la scuola de la mar. Sobre les zones parlant-les a les caves de Bacó una sirena s'hi pana i a cada una fa un d'allò i té triat per peana. Ai, quin matí pogués quan és la sorra de plata que les cales de bo la dolça donada que la sirena s'abdir quan no bufa tremuntana. Ai, quin matí pogués passat una aigua blava a fornis o a cap bebut veure com se'n sent la flama d'un fogo en de sol s'acabat i era clara. Ai, si un matí jo pogués abans d'engolir-la l'aigua veure la lluó del cel dins de sa mirada oblava sirena de bagú que dels mariners t'amaga per mi sols un matí que, que les zones som són més clares, que, que jo vull veure només lo que aquesta cara. i jo pogués, abans d'engolir-ne l'aigua, -la veure la lua al cel dins de se mirada blava. Sirena de barul, que dels marines t'amaga, surt per mi sols un matí, que les zones són més claves. cara. Ai sirena. De Bagur. Quina bonica peça Sirena de Bagur. Aquest vals set marinè, ja que recordar que és de Pascual Joan Lloret Ju i Josep Pastons. I per cert, Mariton Osselet que et porta records, Àngels sense ho pot explicar? sí, sí, sí. Uh, aquest, aquesta peça, aquesta, aquest balset mariner uh, hi ha un bueno, hi ha un youtube que hi surt la meva filla sí, sí, sí. Perquè, sí, perquè va fer 16 anys i bé, fa anys que va fer 16 anys, anys és jove, ja sí. és jove eh? però fa pocs, però fa fa... pocs, fa pocs anys, pocs, fa pocs, anys. Pocs, pocs, pocs, perquè ara en fa en té... ara 24 molt pocs. I, i en, bé, nosaltres sempre anàvem amb una cala a l'estiu molt maca, que es diu, no sé si es pot dir, cala canyelles. Sí, ostres, quins una... records! I <ríe> sí. allà en hi, ha, hi ha una roca que sí. toca gairebé a la sorra, sí, sí. i sempre ens feien fotografies allà. I sempre, eh, amb la meva filla, sempre pensava, sembla una sirena. Uh -huh. I aleshores el primer YouTube que vaig fer, doncs vaig pensar que aquesta amb la Sílvia, que és la meva filla, doncs quedaria molt maca i realment va quedar super preciosa. Aquí no li veieu la cara, però està totalment emocionada. És les sí, coses que té la ràdio. Sí, sí, sí, sí. Mare-filla, doncs pues, és sí, sí, sí. un gran tresor. Sí, mm? gràcies. Molt és bé. veritat. Molt bé. Seguim, seguim. Els enregistraments que té el grup. Mm. Quants enregistraments té el grup? Doncs mira, amb aquest nou que hem fet, tenim ja set enregistraments també em dedica els dos primers eren en versió caset, que ara sembla Ai, que... Oi, que... Això ja s'ha ja... passat a la història, ara. Saps com no? parles amb algú sí. del caset? caset, caset Què és, és, és? Amb els nanos ja no saben el que és. No és no. En, encara no. encara el vinil s'ha tornat una cosa una mica així de més de col·lecció, que tampoc el caset no. Però també t'he de dir que el, el CD, també en quatre dies, està... Està de decadència. I però, bé, eh, també, eh? Ara és iTunes, Spotify... Els sí, USB... Sí, però bé, la qüestió és que en el seu moment vam gravar dos, dos casets mm -hmm. i després ens doncs, portem amb aquest el cinquè, el cinquè enregistrament de CD. Molt bé, molt bé. Està complicat decidir les cançons pel que disc ja que teniu un repertori molt ampli? Eh, sempre és complicat perquè perquè hi ha molts temes i és difícil es triar, es triar 10 o 12, no? El que passa és que també ens trobem que les actuacions en directe hi ha moltes cançons que el públic sempre ens diu «i per què no feu aquesta cançó? Per què no canteu aquell altre?» I això ens va ajudar molt, perquè eh, una mica el criteri que vam decidim aquest CD és cançons que normalment a vegades no cantem o a vegades sí, però que sempre, eh, anem on anem, ens demanen unes determinades cançons. I aquest va ser una mica el criteri, algunes que havien fet, de, per per acabar de triar les cançons. Doncs pues, molt bé, molt bé. escoltem una cosa, ara posarem una peça que es diu Mar de Sant Pol, mm. que és d'un mataroní. Amb Pere González. Sí, sí. Eh, que és un mataroní. És la segona cançó que trobem en, el, en, en aquest disc. I aquest disc que... Eh... Eh, jo t'haig dir que jo no la coneixia com a vanera, no l'havia escoltat, sí. no l'havia escoltat mai, es uh -huh. canter-la a comptar, no? Amb la coral, jo canto amb una coral a Mataló, sí. i resulta que en allà pues, la vam assajar, però tampoc no ha sigut una peça que l'hem tingut a dintre del uh -huh. repertori, no? Uh -huh. eh, què m'heu d'explicar d'aquesta cançó que escoltarem ara? A mi aquesta vanera eh, em va agradar, a nosaltres tenim, tenim molta relació amb en Pere González, és un músic excel·lent, però és una vanera que em va cridar l'atenció perquè té ritme de venera, però té una, té una melodia i un format, un format, una estructura de venera que ens, va, que ens va agradar. He de dir que la lletra és un pèl enrebaçada, però jo com a músic em va agradar una mica la, la música d'aquesta venera. Sí. Uh, tal com et deia abans, la, la, la, la van presentar al concurs de cançó marinera a Sant Pol uh -huh. i, i si bé no va guanyar un i crec que no va guanyar el primer premi, però el que deia abans és una, una manera que a mi em va agradar i amb el grup ho vam parlar i vam dir, doncs, doncs per què no, per, per què no, no, sí, no fer-la? La van I... presentar els autors, eh? El Cinto Amat i el Pere ah, González. Ah, exacte, eh? sí, sí, la van no. presentar en el seu moment, en no. Pere González i en Cinto, en el concurs de Sant Pol. I, i ens va agradar i d'aquí una mica el motiu d'haver-la posat De posar-la en el... i enregistrar-la, sí. I és una manera que no és sentida, i aleshores sí, dius, no, mira, no, també no, val la pena no... posar alguna cosa diferent, no? Mm -hmm. Molt bé. Doncs vinga, escoltem aquest mar de Sant mm -hmm. Pol. Mira'm els ulls, mariner, veu graça mar amb bonança sereixant als peus del coster i omplim el cos de frissant-se per pujar junts a Sant Pau, on el nostre amor s'ha tançat a la llum d'aquest cel blau. Dona'm la mà, mariner. Serem com l'Ona i l'Escuma, nos sobre el roquer Del llarg passeig desapunta Quan el rany m' van del sol El punt de l'hora més dolça En centrarà mar de Santó M'has donat el me primer De cara al mar de Sant Pol. Jo ja, mai més no oblidaré que el teu car ha fet el ball els meus llavis mariners cantant la cançó de l'aigua el braçol d'aquesta platja de Sant ja mai, ja mai més m'oblidaré que el teu cor, el teu cor ha fet el vol pels meus llavis mariners. Cantant la cançó de l'aigua al brassol d'aquesta platja, m'has donat el mes primer de cara al mar de Sant Pots. ré El teu cor aquest el bo meus llavis mariner cantant la cançó de l'aigua El brasol d'aquesta platja El braçol d'aquesta platja. Bé, uh, seguim. Mar de Sant Pol. Pues, realment és, és... està bé, aquesta cançó. Sí, sí. És maca, és maca. Uh, abans hem comentat i comentàveu que hi teniu, teniu peces d'autor. Eh? De què teniu peces d'autor. Uh, una de les peces d'autor està en aquest, en aquest disc, no? Sí. Aquí hi ha, per exemple, La meva àvia, que uh. l'autor és Joan Anton Carrau. I és una avenera que fa dos, bastants anys, mira, 26 anys, a l'any 93, ens vam presentar amb un programa de, de TV3 que es deia Èxit uh -huh. i vam quedar de cançó catalana, en aquell moment, barreja d'estils i en aquell moment, amb, amb aquesta avenera, la primera va ser una rumba i la segona va ser una avenera que va ser aquesta, la meva àvia, i, i vam, vam, ser, vam ser premiats en segon lloc. Molt bé. Sí, sí, i i bé, ens es va donar el premi la Marina Rosssell. Nosaltres vam estar super contents i la presentadora era una actriu que es diu Vicentedongo, que també bueno, i en aquell moment ens va fer això molta il·lusió, vam estar molt contents. Sí, sí. Si de, de poder tenir una, una actriu que us fe, sí. fes la presentació sí. i una cantant, com és la... Sí, la cell, Que us sí. donés el premi, doncs això també, vulgués o no, doncs això... Sí, sí, això tenim, uh, ho tenim guardat com una cosa Ajudem molt, molt important. molt motivador, també. Sí, mm. sí. sí. Escolta-me, uh, el fet que es digui la meva àvia, no? i tothom coneix la tan coneguda... Ui, quina cara m'estan fent. Mm -hmm. Ja veu on ha venit. Aquesta tan coneguda com és el meu avi, no? Mm -hmm. eh, suposo que no no va ser voler fer una competència, no? O de dir, ja que hi ha el meu avi, que és tant d'allò, mm, les senyores, què? Jo, a veure, potser això li hauríem de preguntar a en, en Joan Anton Carrau, no?, com mm -hmm. què es va inspirar. Jo penso que no, jo penso que... Jo miraria en, en positiu, no és a dir que ell més que no, no crec que vulgués fer la competència, sinó una mica reivindicar el paper de la... de les àvies. de les àvies i de les uh -huh. dones en general, no uh -huh. per sempre doncs parlem d'això dels de les persones que van que, que van acabarnt a Cuba i a les colònies i tot, però bueno també doncs, les senyores van jugar un paper també molt important i també tenien un paper. I, I una mica jo crec que es va inspirar en aquesta idea per fer, per fer aquesta manera. Perquè, és clar, en aquella època, quan la gent anaven a Cuba, els soldats i els mm -hmm. que havien d'anar lluitant allà, mm -hmm. eh, clar, eh, les senyores, les àvies, les mm -hmm. mares, mm -hmm. es quedaven en aquí i elles eren les que havien de portar el pes de la família. Clar, exacte. Jo penso que una mica la idea era aquesta, no? El, el paper tan important, ja, ja difícil és portar una família, doncs, doncs portar-les elles soles encara ho devia ser més. Jo penso que una mica es va inspirar en aquesta figura, sí. Doncs què et sembla, Irene? Les... Jo, això de la peça de la meva àvia, a part d'escoltar-la, jo crec que en les èpoques que estem, que és un de desembre, un... rendir un homenatge a les àvies, perquè moltes ja no hi seran a taula, per desgràcia, perquè són moltes les que marxen primer, però les àvies són un paper fundamental per cuidar els nets i tal i saps què passa? Que els mimen més, que tu que ets avi com, com deus uh, sí, no, ja, mimar ja, el ja net, no? Ara així una mica els sí. pares volguem dir avi, ah. que ja està bé, eh? Bueno, ah. Ara, ja ara bé. els avis fan molts papers, eh? Fan paper d'avis i, i, i de tot, I no, eh? I de, I de pare i de tot. Que falta. Eh. Eh. Doncs, doncs eh, endavant amb la meva àvia, ets, eh, no? La meva àvia? Sí. Vinga, som-hi. per anar la guerra de Cuba, el meu avi va embarcar, aquí es va quedar l'àvia esperant veure veure'l tornar. I mentre l'avi lluitava junt amb tots els seus companys, també lluitava aquí l'àvia, qui passava grans afalls. Fins que un dia van dir-li, no tornen els catalans que van anar a lluitar a l'Havana. No tornen els catalans. I durant Duranor es mirava fixament a l'horitzó, mentre dolçament cantava amb veu trencada, una cançó. Oh, horatge de la mà Que véns i enveses la cara Amb tanta suavitat Per què arribes de la pana Ets l'alè d'un esperit Que em xiuxa ja cau d'orella i, I em rebuig Les quatre regles primeres per a ser un bon català. Que s'ha d'estimar la llengua, que s'ha allà l'allà. Que s'ha d'estimar i s'ha d'estimar l'amor. Amor tan gran el va trencar una guerra però va deixar la llavor L'tar la meva terra que jo sempre estimaré. Les quatre regles primeres per a ser bon català. Però que s'ha d'estimar la llengua, que s'ha d'estimar l'anyar. Que s'ha d'estimar la terra i s'ha d'estimar d'escoltar aquesta preciosa cançó a La meva àvia és una cançó que, la veritat, us ha de dir que en a mi me té el cor robat ah, a mi també és preciosa és una no? cançó que no em canso d'escoltar-la de, de, vull dir, m'agrada? Uh -huh. no sé què vols que t'hi diguis uh -huh. bon dia, el programa d'avui es va enregistrar el passat diumenge dia 1 de desembre en els estudis de Mataró Ràdio amb el grup de Vilassar de Mar Barcarola 4 d'octubre, eh, tirem uns anys enrere 4 anys concretament el 4 d'octubre del 2015 eh, va ser l'última vegada que vosaltres vau estar aquí a Mataró Ràdio sí. però el programa aleshores eh, es deia a mar oberta, mar oberta. Eh, Palafrugell era la xefla i a Mataró era a mar oberta, sí. es va obrir una etapa i tal. Mm -hmm. han passat 4 anys què ha fet per Parcarola aquests 4 anys? la veritat és que el temps el temps passa volant i jo diria que amb aquest, amb aquest temps eh, la veritat és que cantar moltíssim, anar ple de llocs, viure moltes experiències, que és el que als músics ens agrada, no? I, i bé, doncs en, entremig una miqueta fer algun enregistrament que, que el que et permet és això, és, és una mica que, que allò que fas quedi, quedi una miqueta... Quedi... Però, però això, molta feina, cantar molt... Eh, anar forjant amistats. A, a vegades aquest, aquest estiu, per exemple, hem cantat amb companys, amb, amb trobades i, no ho sé, el, penso que, que els músics una mica el que ens agrada és això, no? I potser també el que ens agrada molt és veure com, com la gent com la gent reacciona molt bé, s'ho passa molt bé i això és el que ens fa continuar. Això és el que omple, ah, sí. que, que el públic sí. els agradi, que estiguin integrats sí. a les cantades, sí. clar. Nosaltres ara parlàvem de que fa, fa quatre anys... De... Eh, que vau estar aquí, però les calçó... Les... Les... Sí. sí, sí, sí que és veritat. <laughs> La cançó que escoltarem ara, per això, és més enrere encara, perquè diu 20 anys. De nhi do 20 anys. Eh? Quantes experiències, no, Mari Àngels? 20 anys? Ai, sí, és molt eh? amaca aquesta cançó. A mi em té el cor robat. Sí? Explica sí. una mica, a veure, explica cançó... experiències. Aquesta cançó, clar, és molt romàntica i és una miqueta allò de que t'agradaria que sempre t'estimessin com el primer dia, no? Mm -hmm. I, clar, això... Mm, clar, qui, qui no ho voldria, no? Però això I, és possible, això... eh? És sempre... Mira, com diu un amic, que ens està escoltant avui precisament i ha parlat d'aquest tema aquesta setmana en Joan Torrents, un psicoterapeuta que el podeu trobar en Facebook en Joan Torrents va parlar sobre l'amor i va dir que sempre, sempre si el vas alimentant cada dia cada dia, no es fot mai sinó que sempre la braça està encesa, o sigui que moltes gràcies Joan Torrents perquè mira, has pogut sortir amb aquest tema que diu l'Àngels <ríe> sí. doncs que et sembla? Escoltarem... Mm -hmm. Escoltarem aquesta cançó, eh? una peça que és d'en de Guillermina Mina, Aranba, Aranburu i m'interessa veure. Pues 20 anys. 20 anys. que te amé si tú no me quieres ya el amor que ya ha pasado no se debe recordar tu y la ilusión de tu vida un día lejano ya hoy represento al pasado no me puedo conformar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 arranca sin piedad.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 És un pedazo de alma que, que se, arranca se arranca sin piedad. bé, 20 anys, ¿eh? com va a ser això? Va ser aell sí, mateixa sí, uh, uh, uh, uh. uh. uh, què us va treure en el, en el món de la maneraera per què us vau enganxar uh, uh, si és que es pot dir així no? uh, a la bandera mira la veritat és que que hi ja ha bé a uh, i jo vem començar de fet ens vem conèixer estudiàvem música, t'estic parlant de que teníem 14 o 15 anys a també ahir també i, i joves, estudiàvem, joves. jo estudiàvem a Vilassar de Mar, teníem una una mestra i jo estudiava acordió en aquella època i vam decidir, doncs, feien un petit festivalet en allà en el poble i així vam començar, vam preparar doncs uns popurris de la trinca que en aquella època encara doncs se sentia sí, doncs, molt, si es duia, eh? això es duia. es duia molt i, i alguna vanera i d'aquesta manera tan senzilla, eh, vam començar en el món de la vanera, vam, vam començar així. Molt bon maco. Uh -huh. I i Teniu alguna manera, cançó de taverna, uh -huh. una o dues o alguna més, allò de dir, especialment de dir, home, oh, ens agraden més o menys totes les habaneres, uh -huh. sí. però aquesta, aquesta, aquesta, i tenim una especial d'allò. Hi ha alguna? quan eh, Fa un temps vam estar... Quan parles de cant de taverna hi havia, va haver-hi un temps que es cantaven aquestes cançons picantetes, no? L'elefant i, sí. i la polvera i el marxant i la sardina. Tot això una miqueta, doncs, una miqueta és políticament una mica incorrecte, ara això no ho fem, però continuem una mica amb aquesta tendència. Fem una cançó, per exemple, que és «El amor es como el vino», que mm -hmm. és una cançó del nord que també és una cançó molt, molt alegre. Mac, aquesta és, molt alegre. És, és molt, molt mac, alegre. També, sí. eh? I tot i que no és ben bé cançó de taverna, però és una cançó que també ens, deman ens la demanen sempre i per això també la vam enregistrar amb aquest últim CD és una cançó una mica, una mica folk una mica country, que és el canó de Palamós mm -hmm. però que ens la demanen molt i a part la temàtica mai passa de moda no? sí. perquè el tema aquest de la pau malauradament no, no s'acaba... Sí. No, sí. sí. sí, sí. no, no hi ha manera de que no pugui ser, de ser que... El, tema, sí. el tema estrella sí. no hi ha manera eh? No ho acabem que... d'arreglar sí. i aleshores és una, una cançó molt d'actualitat sí. molt melodiosa, una miqueta trenca vegades amb les avaneres de les avaneres no? i la fem, jo i nosaltres i altres grups i ja ens agrada molt i també doncs, vam decidir enregistrar-la. Doncs si us sembla també trencarem una mica la monotonia sí. i escoltarem el, aquest, aquest canó de Palamós. Es matàvem per no res. Escolteu la seva veu, poc en ons a tot el món. o que no ets de tothom. Bé, una mica que de Palamós, marxa, eh? el diumenge abans sí, del <ríe> dinar hem fet una mica, sí. una mica eh? Claro. Eh? doncs vinga, va, perquè seguim perquè si no, com diuen, les habaneres van... sí. que no, no se'ns dormi la gent només no són soles, som, som feixures eh? per som això que ha dhaver no una mica de, una mica de seta pel mig no eh? se'ns avorreixi la gent ens està escoltant i seguim el programa no, per això, mira, ja que parles dels fills tots teniu fills saps de Barcarola? Sí, sí, tots quatre sí? tenim fills, sí, sí, sí estem... I els agraden les sabaneres? Uf. Aviam, els meus fills, clar, han hagut de venir sempre amb nosaltres. Llavors, quan érem petits, estaven obligats a venir sempre. Però teníeu els avis lluny, no? Teníem els avis lluny, sí, i bueno, els meus pares no, bueno, van morir joves, llavors no, no, hi havia no, no hi havia avis pel mig, i sempre venien. I, I aleshores, clar, ara quan són ja més grans i han pogut decidir, doncs venen alguna vegada, eh? Mm. I sí que els agraden les sabaneres però penso que necessiten una mica d'espai en aquest moment. No? Tot i així, el meu fill, el meu fill petit, el nostre fill, sí. <laughs> doncs eh, ha sortit músic també. Ah, bé. Sí, sí, sí. El que passa és que ell es dedica a un gènere així com més, bueno, més pop i més, més modern. Més, modern. més actual de la seva edat. Més actual, eh? més actual sí, sí. Sí. Ah, Això mateix. Bé, bueno, avui tenim el teu net per aquí però no li agraden gaire a les sabaneres, eh? m'ha dit, dit que li agrada més el futbol, eh? però bueno, el tens aquí. Surt, a veure si em un Messi i em retira. Ah. Això, això estaria vint. Nen, si surt un Messi sí, també em retires a ja, mi, jo hi faré d'oceó petar. Està, està allà monitors. Sí, doncs... jo vull explicar una anècdota en referent al meu fill, perquè sí que és veritat que ara es dedica a la música pop, però quan el portàvem a la guarderia, un dia la, les cuidadores ens van, ens van cridar tota preocupades perquè el nostre fill cantava unes cançons que no eren normals per la seva edat, oi? I, i no tenien el perquè. I, clar, diu, que canten una cançó, que diu algú de Girona m'enamora, tal, i no entenien res, clar, i vam tenir explicar que explicar que, clar, de, de ben petits els nanos doncs, estaven acostumats a sentir, a sentir sardanes, a sentir ah, aveneres... I posava i... tots els nens a davant i ella es posava a cantar. I ella es posava a cantar, d'aquí ella es va iniciar en el món artístic a través de les aveneres. Sí, sí, eh? mira, amb dos anyets ja... vinga. Ja va començar. Molt bé, molt bé. Doncs mira, parlant del CD que tenim aquí sobre la taula, hi ha una peça que es diu A Catalunya tenim, del Tito Corona. El bar ho en persona... Explica'ns sí. una mica, Àngels. Mira, estàvem cantant a Barcelona, a la Plaça Nova, a les festes de Sant Roc, i, i vam, vam presentar aquesta cançó. Vale. I quan Ech. acabem de, de cantar-la, uh, s'aixeca una persona del públic, s'acosta i, i ens diu, jo sé com Corona. Ah. I aleshores aquí va ser no, quan veritat. el vam conèixer. No? I vam dir, menys, menys mal, que no hem dit res d'inconvenient, perquè a vegades sí que fem alguna broma, alguna cosa, però en aquest cas no, no vam dir res. I ens va fer gràcia per això, perquè va ser... Don, de doncs manera de conèixer. Som a ve que escoltem sí. a Catalunya tenim. Sí. Vinga. Vinga, endavant. Fa molt temps volia cantar. Vaig anar per veure terres llunyanes amb ganes de veure coses vaig orir el meu horitzó sense pensar que em deixava a Catalunya el millor a Catalunya de X molta gent que no saben apreciar les rambles i el tipi i els versos d'en Guimarà. Si parlem de Montserrat, de la Serra la millor i una verge moreneta que ens protegeix amb amor. important i el que més s'ha d'estimar no és res més que tots nosaltres és el poble català B i, i com deia aquell, fins aquí hem arribat, eh? està hipodoler, que deia l'altre. Ja. Ha passat ràpid, això. Sí, passa volar el els... temps quan s'està bé. T'has d'acord, vas fent, vas fent, i sí. xeques el camí, vides el rellotj i dius, ostres, Tras. però si ja ha passat pràcticament l'hora, no? Sí. sí. Uh, agraït, molt content de que hàgiu vingut, de que hàgiu estat aquí amb nosaltres, que hàgim pogut parlar una miqueta, si em puguis aquesta espècie de tertúlia. Moltes I gaudir i que... una bona estona agradable amb el vostra... grup Barcarola, amb música. el Lluís. Moltes gràcies. <ríe> Igualment, nosaltres estem encantats de, de tornar i ja esperem la propera trobada. <ríe> sí, Igualment, moltes gràcies. Voleu dir alguna cosa més? I si no, doncs pues, jo crec que ens podríem marxar, tot escoltant una, una peça que, ja que heu parlat del vostre fill que va fer aquesta anècdota tan graciosa ah, sí, sí, eh, a sí, l'escola. Sí. Ah, sí. doncs, de Girona m'enamora. Si eh? anem, sí. anem marxant, tot escoltant aquest Girona m'enamora. Ah, de Ricard Pilar de Sau. Ben. A tots I vosaltres, marquet. amics, eh, us sabem ho sabeu, que us, ens tornarem a trobar aquí la propera setmana amb una nova edició de La Xefla. O sigui que us esperem i fins a les hores. Adeu-siau. Adeu. Noble Girona, Girona. heroica i senyora, Girona. ciutat immortal, orgull Girona. dels catalans. Ets leial, majestuosa i com tal, nostre cap i casal. I el seu vinc d'alloc, el seu vinc d'alloc, lluny, el lluny, lluny de tu. Per Perquè Girona ens enamores I et portem sempre al cor. Salut, ta noble Girona, uh -huh. heroica i senyora, Girona. ciutat immortal, uh -huh. orgull dels catalans, uh -huh. ets legial, majestuosa i com tal, nostre cap i casal, uh -huh. lluny de tu. Uh -huh. Perquè què Girona ens enamores, uh -huh. i et portem uh -huh. sempre, al cor, i a pocaven sa <laughs> ple d'oferir-vos l'espai la xefla, avaneres i, i cant de taverna. Comença a no hi falta ningú. A di noi que tota la cantarem per tu. Podeu escoltar la no repetició del programa a Mataró,